بسم الله الرحمن الرحیم وفی المعملات اللہتی تنفقو انمان الالزان مختنا مسلہ را روانا دا عبارت آلے سر لگے دل لیں چه لا یکون خبرو حجتا فی باب الحديث ما لم یظہر عدالته وفي المعملات اور تقریباً تقریباً دا عبارت سرم لگی خدا زان لن مستقل عبارت گرزو لگا دا دکا جی بسیر اس حکم ذکر شوئے دیں معاملات یاد ساتا ہے یو حقوق اللہ بی غدرت خلاصہ و ربیہ سبق وائیو یو حقوق اللہ بی یو حقوق العباد دیں حقوق اللہ بارک ادھا حریز خبر ذکر شوئے چھے اگے کی دک شروط پکار دیں چھے اسلام پکار دیں آقل پکار دیں عدالت پکار دیں آئے کی دک شروط شتا اوګېره مستور برکه مویل شي چې په شان د فاسک ته دا پر حجته نه دی دیمه مملات دینيات او پدينيات کې دو مسلې وضاحت او شج نجاست الماء ولا مسله او جی صحیح شو اغه د دینیاتو سر تعلق ساتی وایي چې حقوق الله د نږدې کېږي کی دوم کیسم اغه حقوق العباد دي او په حقوق العباد کې بیا معاملات دي او معاملات بیا خپل کور کې پدري قسم نه حقوق العباد د معاملات دي او معاملات بیا ترې اغه دونکوس معاملاتو معاملات په کې دلوم به که سم ذکر کای نو داغه وضاحت وسره وسره کو نو د دې باندې کوم معاملات د سبي چې تنفق عن مان الالزام چې کومه کې معنا د الزام نشته نو يو تبر خبرو کل مميز پای کې خبر د هر مميز کس معتبر ده معاملات په دې قسم دی یو کې الزام نشته لکه وقاله تلتا چې خبرو لږه جنکی توکیل کړی پتابانی خوال عظیم نی دی کہ وقالت قبل ہے قبول کے اوکا نہیں قبل ہے قبل ہے تو اوقات در پس ایک بیسیو رہو لے گئے لے کہ دیکھ مزاربت ہوگا مزاربت انہوں نے دیشوی اکھیری زمانہ دا ہنو ستاہو حدہ کہ مزاربت قبل ہے اوکا نہیں قبل ہے تدیکی پتابانی سے انزام نشتا ندے کے داس ایک اس میں معاملات تجارت تو غلام اتاپ اسے آقا حبر پا دی که بتا بانده سبوچ ده بلده طرف نو برزی کتا ته اختیار دی اوہم جاید برازی کنن دا سو کس مواملاتو که خبر د هر ممیز که کاتر ده که مسلمان ده که پاسک ده او که بالغ ده او که لانا بالغ ده و ممیز ده تمیز کولشی پا خبر اپوئی گی نو دا سو کس خبر په کې بارده اوہم جاید برازی کننن دک کا قانون شو چھکہ معاملات کے الزام بالکل اشتہ طاہی کے دہر ممیز انسان کے کا کافر کو کا مسلمان کو فاسق کے بالغ کرنا بالغ کو بشر د تمیز چھ پویگی پخبرہ دا خبر متبرر دلیل دانی پر سر دلیل دانی بڑے ذکر کی جی علوم ال میں ضروریات الداعیہ ال سکوت سایر شروع انور شرط نہ کہ عدالت شرط ہے نہ کہ عدل شرط ہے نتاکی دو گواہان شرط ہے اس شرط اکین نشتا او دلیل ادارے دی ضرور دے به خبره ہے کچھر دا سے دے کے تو شرطو نا خبر اگرانی نبیہ با خبر سکی شرطو ارتدے کے دا شرطو لگے چھے او سنے با خبر کبلی او کدا چھے غصر مسلت مسلن تا تے او کس خبر درکا معاملات بازار تے غو حالی چھے دا حلال دا کدا به ربا نکسب باندې دا یې شرط شي تا باندې دا یې شرط له غول شي چې ته بده خبر قبل چې کساب سره دو عادلان گواہانی په و کې سره په دو کساب نور کینو به توره راستي ژوندته بوننګاري یی تر څو په خبر باندې تا دو عادل گواہان باغی باندې موجوده نی خبره بس دې ته ضرورت نشته که پاسک دې که مزګزار دې که بل ماذر که موږ مایز ده اتا ته تاسوګه دا اوغ حلاله بس دا خبر تقبل شي ته حلاله بس تي قبلوا یا بسم الله تعالی خبر هم ځه پرهغه یا سړي کته ملګری شه له خپل مستقل پټ کړی خو خبر ورکاو دا زم خپلې اوس کدي کی شرط له کی چې وګه و هم باغزان سره ګرځي عادلانه به ګرځي مسلمانان به ګرځي نو انا بلا خبر قبلي کې نبي اگر نه معاملات بن تاده لپاره به أنا جایز شي ته ته خبردار کی په حضرت دوه ګواهانو کې دوه ګواهانی گواہی ورکړي سره دا خبر قبول نه دي نه بس هر که تاسو ته او که کافر وي او کوم څرماندې او خبر مویزه ته ته وی د زما ده د زخصو بس دا خبر اغه تقبلو لشي اغه ستاره برکابه پیله بس په سیو برکه غلیته نه واخله نو چې دا سیماملات چې په کې الزام نشته کې نو پدې کې د هر چا خبر موتابنده او بهر هل احتیاط خبر ده اوس چور بازارونه رهوتی چور بازارونه ترې لګي اېګې سړي د یقینی تور پدې چې شونه تقریبا د 3000 د غلای نو کې له غونته سره تاسو د سمسترګینې په ټول په کار چاته پدې ته رسیدل اوس د لاس ورښه د خوندره پټکړې ځان د خلصی په 1500 په 2000 کارسي اېګې احتیاط پکار دی عام تور په دې ملکینو په سړی ته کرای نه سره چې یقینی تور معلومه شي نو بیا احتیاط پکار د بیانې رسول پردې شي خرسي ګنه اغه تابعنی প্রদেশي کارسکا هغه نن راځه او دو سره دا لاغان یو دروازه کولایي ورن شهري تو سرهparagraph جايش تاغه سه معاملات چې پای کې الزام نشته ایکي خبر په یو کسي کې دوه کسي کې درې کسي ک سړی کناري نه کې زنانه کې کافری کې مسلمانې کې بالغې کې نابالغې په ټولو خبر چې مميز دي په شر د تميز باندې سکول شي قابل ول او دې د هغه پروا وجه د دلیل ته ذکر کې چې سبا دا خو ډېر کم करतې بداسي کس پیدا کیږي چې اګه ټول شروط وي ته په کې د ذکرو لگے یا شر د عدالت لگے یا د اسلام لگے یا د عدالت لگے ته د کسان د مسګر او کسان کمزته راکچینو ګناي ګناي کبیره نشوي ابرنګان درا ته داسې کمز پیدا کړي چې هغه ایب ګرويونو کې د خبره باندې عدالت خبره سکی قبول لګي نو معاملات به بالکل ساکن شي معاملات به बर्बाद شي نبی السلام دور کې مده سنې شي بس ساده ساده کس خبر ورکړی په بل کې باندې لازم نه نو که په اختیارnike قبلې کس خبر څه وایي قبلې رشید مکه په دې باندې ماته وستا تقریبا ډیر د لای ویلوس پینزل لوس د لایل ما ویل خبر واحد په کووله اتنه او مامالات په ډیر مساهله تو سانيه نو واخشه و پهلمه دا او دغه یو تبروس را لګیدل مکه یو تبروت ترشه وي دي کنه پهلمه یو تبرو او په مامالات کې به معتبر کولي شي الذي ارى ما لا تنفك تجدا كيا ضمان الالزام ده معنی د الزام پچا باندې الزام پکې ناراضي قبلون کې باندې الزام ناراضي کل وکالات لک وکالات شو مزاربات شو اذن په تجارت شو نور معاملات ما ذکر كته يو اعتبارو متبر کو له شي دي سره متعلق دي ما قبل خبر كل مميزن هر بر هر مميز انسان هر مميز انسان ي علوم ضرورت د دعيتي د وجه د عموم چې د ضرورت بلين کړي إلا سوکو تے سای شرایط دی خبر ترپتا چې دا ټول شرطونه دی ساکت شي پاین نه لنسان زکه انسان چيلي چې معاملې کله ما يجدو کم کرت دی ممی المستجمعو دا انسان انسان چې هغه مکون کې لې تشرک شرایط د ک شرایط یرا یا باسوو اله وکيلي چې خپل وکیل تولیږي یا مزارب تولیږي داس انسان پیدا کیږي نو مزاربات بودری کی معاملات بودری کی او کله ما دیر کم قرت دین یا تاں چې اجم کوونکی دغه شرایط چې وی دی لګی له وکیلې خپل وکیل ته غلامه یا خپل ولان ته چې وکیل ته خبر ورکړي چې مذاربت کوي او ولان به خبر ورکړي چې تجارت کوي ولا دلیل مع سام یعمل بهس واهز خبر او الت چې سبب تاير کولي په بازار ته نماټر رااله شاید چې ته خبر ورکړي پلان کې به وځي پلان کې کاروکا نو سام خبر نه ابه اوس کمزه کې ګلوه را په راتستخه په خبره را باندې ته د رايو کس لي غلري دنت کی کسان خنور نو اوس الته کی اغه خبر قبلای ناغا کمزنا او غوهن ته راکی سامع چوره غري دا خبر قبلو خبر را لي غلري چې دا کار کوه ته اجازه ده نو ان ته دا کمزکی غوهن ګور دا وسرم سره سلیویش ته خبر مولا لي غلري دا کاته نو بس د ک په قبلې دي نشته ور ما ساني او نيشته دليله سره يا عمل به هيچ عملو کی پدي باندې سواهذ الخبر استاد کسابو دا اس داوا حلال نه تاسو نو رست ذریعہ ده پتہ غي اداره خبر دی کنه کو استاد باندې مونږ غواهنه او شرطونه دار پیدا کو دا په خبره پیدا دا بې ګرانی ولې دې لما سامي مش دليله سامي سره یام له عملو عمل کو په خبره باندې سواهذ الخبر سواهذ خبرنا ولانه خبر دین ذکر کای ولانه هاذه هذه الشراط لترجح صد... جهه الصدق بالمخبر فايس لو يكون ملزما بل بلل دا ذکر کړي چې اصل کې دامن کم شروط لګو او د اسلام لگو د عادل لگو د عدالت لگو د دوو کسان لگو صحیح شکه نه د مذكرت لگو دا د دې پر لګول شي چې جهاد د صدق هغه پکې دراج شي چې پته لږي چې دا خبر څه شي صادق دي او داس سه او قرد هغه ځکه پکار دی چې کمزکي په پسری باندې لزوم رازي ستاوان رازي سنو نقصان سبوج رازي ته خدای سبوج ناراضي خبر که خبر ته او که قاضی دغه باندې سبو اجرازي نه باندې د خپل راي دا ووري ته صادقته لی او کناخلي نه نادخلي صحیح شه نو دا دومره شروع چې لا ګول شي د صدق درجه اختيار لپاره ګول شي او صدق درجه ته اغاز کې کول شي چې کمزکي نقصانات او لزوم راځي په دا کمخ کماملاتو کې څه نقصان او لزوم نه شته لہذا د خبر د صادقې د لپاره دغه شرایط نه لا ګول نه و ان اعتباره ه شرایته او اعتبار د مسکوول اسلام اوغره او تعداد وغره لاعترا جه صف کې دا پرده چې راجيش جهد د ص په خبر کې دا خبر دخت شيفیسله د صالح شي ان يكونونه منظمن چې دا خبر د په بلدان الزام مراوللي و ذلكکهقیما تعال لکه به الزوم او د په اغ معلات توک چې په کمکې لزوم را ځي دی ک د دو اکسامونورته اشاره اوکه دو قسممه معاملات داسې دي، چې یو امر معاملې دي چې پای کې مکمل الزام دي او یو معاملې دی چې پای کې الزام من وجههنده او الزام من غير وجههنده یو داسمه معاملات هداشي پای کې الزام نه مثلا زه خبر ورکوم زه خبر ورکوم قاضي ته چې پدې نوماند باندې زما لزره پېری قرضه اخبار الدین مې ورک خبر نه ورکه وس پرې کې الزام بچا باندې اته بوج دي اوس دي کې او کزا دا ارچا خبر یو کس کوم کل مميز خبر معتبر نه دي کې زما خبر معتبر نه دي دې کې اده دم په کار دي عدالت هم په کار دي دو غواهان او عادلان بم ګورم کوم اده کار دي عدالت الزام من کل وجهنه په بل باندې پد باندې زما کړ دې پد باندې زما داشيري سوي شي کنه نو چې کوم ځکه یو کس باندې بوج او الزام راځي لقد كذا مساله لوشي تقریبا امطر نو په ار کې بیا عددم شرطه وداراته شرط چې جه حد سبب راجي شي او دا مخاطب باندې کوم الزام راځي چې دا خطا نه نشي دا صحیح راځي هغه باندې په غلطه عشره بوجو راځي خبرم زه درامام نو یو ډول معاملات لکه مثال مې درته درېم معاملات ار دي چې ار کې الزام من وجره من وجر کې الزام شته من وجبه کې الزام ناره کیا عادت پر کریا عدالتو پکار لکه یو مثلا اویستدا اقاده د غلام <مترجم> دی مثلا زید زید ته خبر چې بس ک تجارت مکه لا وی او اوسې ورپسې خبر الیګو لکه عزل الوکیل خبر ش مولا لکه او تجارت کرا تجارت حجر المازون ولا اجازه ورکړو اوسې خبر چې نور تجارت مکه تا محجور شي اوس دا خبر چه آغا کس اوڑی چا دا اوسو چه دا خبر آغا تا او رسی دو چا غلام تا او نو پا دی که من وجهن چه اوگر که الزام نشتا اس الزام په نشتا مخی اجارت پرکڑو کسی جارت موقوق کو بز بان او من وجهن چه دا خبر صحیوی نو په هغه کې الزام طګه باندې دا دکدې نارسته مامالات کوو داږي بوج پچا باندې راځي وګورم باندې راځي کنه هان چې نور مامالات کې داږي بوج پچا باندې راځي وګورم نو مې وژن چې وګورئ اس بوج پریشته مخ کې عقام بځای تر کړو سیمه نه پد دا حق ته مې وژن چې وګورئ داغه نارسته د مامالات کې او اګه او کیلوه خبره شي نو اګه چې کم دې سره ترې غولام باندې بیا بوج راځي دوست چې معاملات متعلق تیرې رسپ سره متعلقي اپا کا باندې نارضي منوژن په دې اس بوج ديشته په غولام او منوژن په دې باندې الزام او بوج او نقصان راځي لہذا دغه خبر چې دې قبلې نو د دې پریا عادت پکار دی عدالت پکارلی یادت چې د وګرهانی تپاسې کانوي او یا چې کنده دی عدالت پکردي یو خو عادل انسان وي خبر هم نو اړه خبر دې سکول شي قبل شي ورنه ازو که یو عادل نه نو مده دې خبر نه قبلې دا د په باندې لازم نه دې خبر قبل کې خپل تجارت ته کوي په چې کوم کې من وجهن الزام نه نه کی عادت شرط ته کی عدالت شرط ته راپېنو تک تلشي دوه جهته نو په دې وه ځالک فيما اللزوم او د اعتبار د عدد او د عادلت او د شرایط چې بیما فقہ معاملات ته کې تعلق به لزوم چې پای کې لزوم راځي نو لزوم یو هغه دي چې هغه معاملات دینی دی. دي او یو هغه دي چې معاملات او معاملات العباد دي د مثالونو به درکو خو دا نه کې چې کوم نو امور دین میادې دی. نه نه دا په شرط نه هې امور دین نه شرط لګو امور د دنیاو نو امور د دنیاو کې هم دا هغه نه کې نه الزام نه چې او دا حدیث صحیح ده نه ته طالبانه عمل نه کې طالبانه عمل راضي کړي وو چې راضي کړي ته او صحیح دي ته پتاواله او دا yeah. سره دي الزام راضي کړي نو په موږ دی نو چې اخبار راضي پای کې پتاواله نه اعمال راضي وو چې راضي لزوم راضي ده خبر وته نه یا ستا مسخره بيږي صحیح عمل دي ته ټيكي مودام یو وو چې کړه الزام دي نو پدې کومه چې خبر صادق شي بيځه په دې وعالتا دا اعتبار به شرایط چره د عدالت او د اسلام دکچره پینا په اورګریه تعلق به لزوم چې پای کی لزوم د دې کا امور دینی او دو کسما مر تمام علاتو کې ذکر کړو په شرط نه ها موږ دک شریعت لګولې امور دین په امور دینی او د دی. صحیح شګنه او دو کسما معاملات کې یو نه ما او دا شرط موږ باندې لګولې شریعت ما هغه معاملات کې لا تعلق لزوم چې پای لزوم نه راځي منو معاملات امستردنه جولتا این هارم این هارم